דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שעלו לחם, פורש אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו אשפתות. ויגדל עוון בת עמי מחטת סדום, ההפוכה כמו רגה, ולא חלו בה ידיים. זכו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם, חשך משחור טהרם, לא ניכרו בחוצות, צפד עורם על עצמם, יבש היה חץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזוב ומדוכרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות למו בשבר בת עמי. כלה אדוני את חמתו,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 סורו, טמא, קראו למו. סורו, סורו, אל תיגעו. כי נצו גם נעו. אמרו בגויים, לא יוסיפו לגורו. פני אדוני חילקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל. בציפייתנו ציפינו, אל גוי. לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קצנו, מלאו ימינו, כבה קצנו. כלים הירודפנו מנשרי שמים על ההרים דלקונו במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיטותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. שישי ושמחי, בת אדום, יושבת בארץ עוץ. גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. פקד עוונך בת אדום, גילה על חטותייך.